sidste uge, der dyrkede vi tenorens rolle, og alle de forskellige tenorer, der findes, helte-tenorer og, ja, kulturatur er det jo godt nok ikke, men alle de roller, som Peter Lodahl kunne føres ind i. I dag, der går vi lidt til den kvindelige side, fordi der er så heldig at have Susanne Elmark med i studiet, som vel ikke, jeg tager vel ikke munden for fuld ved at sige, at du er en af de lyseste stjerner fra Danmark på den internationale opera himmel. Er oh, det ikke sandt? det var fint sagt. Jo, ja. Det er i hvert fald sådan, okay. jeg, jeg oplever det. Så hjertelig velkommen her i, i programmet, og tak fordi du vil, du vil være øh, med. Du øh, står lige med, med kufferten i hånden nærmest og skal, uh -huh. skal ud og rejse, fordi du har et helt nyt øh, parti, du er ved at indstudere, er det rigtigt? Ja, jeg går til prøver øh, i Schweiz på hmm. operan i Lutern, ja. hvor øh, vi den 22. januar har premiere på Verdi's Macbeth, Macbeth. og jeg synger Lady Macbeth. Og nu det er der måske er... allerede nogen, der er ved at ryge ned af stolen, fordi de siger Susanne Elmark som Lady Macbeth. Men ja, det er, det er sådan et helt nyt rollefag for mig. Ja, det det er jeg. Jo en det er jo en lidt ondskabsfulde rolle, må man sige, ikke? Åh, oh, men de ondskabsfulde roller, dem har jeg jo spillet før. Jeg har, noget af det, jeg har lavet allermest, det er jo øh, Nattens Dronning i Tryllefløjten. Så ja, så dæmoniske roller har jeg jo spillet før. Men, men øh, det er mere rent stemmemæssigt, at det er et langt... Øh, bredere sopranparti. Så øh, det er meget spændende. Og hvad, når kommer. du siger et bredere sopranparti, øh, hvad mener du så med det? Ja, så mener jeg jo, at, øh, at jeg i 30 år har været kollatursopran, ja. øh, og har sunget øh, lettere roller. Ikke lettere at synge, men men, men øh, Rent musikalsk selv lettere, altså mere sådan noget, der... Lyriske, eller...? Ja, og, og, og med mange koloraturer noget, der går ja. meget, meget højt. Og, og koloraturer, det er det her, altså kolorerer, det er sådan farvelægger melodierne og ja, tonerne. det er noget, der ligesom er ornamenteret på, mm -hmm. ligesom på, et, på et rækværk, ja. sådan... Vi, I sidste uge der fortalte Peter Lodahl om det her med de mange forskellige tenorstemmer. Øh, øh, man er ikke bare tenor, om man synger øh, Bel Canto fra Bellini Donizetti, mm. eller man synger Vagner, eller hvad må det, være. det er. Sådan forskellige roller. Gælder det også øh, for, for sopraner som dig? Ja, det gør det. Man er ikke bare sopran. Altså, man er enten øh, lyrisk-sopran, eller lyrisk-dramatisk-sopran. Øh, eller man kan være subrette, som er det her helt vette, øh, øh, kvider kvider -agtige. Øhm, og øh, subrette har jeg aldrig været med. Jeg har sunget sådan flere af de sådan lidt mere, som sagt, mm -hmm. øh, lette og, og sjove partier. Øhm, og, og nu skal jeg ligesom over nu skal at du være til en jernlady. Ja. Hvordan tror du, det, vi, skal, vi skal høre lidt værdig uh, senere, hvordan tror du, det bliver? Du har aldrig sunget værdig før, eller jo, hvordan? Jeg har sunget Gilda i Rigoletto, okay. ja. og jeg har, også, øh, jeg har ikke sunget hele øh, Violetta i, i øh, La, Traviata. La Traviata. Jeg har ikke sunget rollen på scenen, men jeg har sunget store uddrag af det, og Arjen mange gange, og mange af duetterne. Og jeg har instuderet hele partiet. Jeg kan hele partiet. Altså Violetas ja. fra La Traviata, ja. Ja. Som ja, jo er det, jeg lidt tidligere end, end Macbeth, ikke? Ja. Hvor Macbeth er jo, ja, det er jo hans Shakespeare-periode, ja. øh, og vel også en, en tungere øh, musik, altså uanset om man har øh, om det er Othello, eller ja, Falstaff, eller så Macbeth, som er de tre, øh, er der sådan en alvor over musikken, en tyngde i musikken, som man ikke oplever, for eksempel Rigoletto, vil du ikke sige det? Jo, altså der er jo den her umiskendelige, værdigtone, tone, øh, som jo er vidunderlig. Øh, men jo, du har jo ret i, at, at, han, øh, at der nok er nogle ligheder i de her Shakespeare-opere, han har. Ja. Men Macbeth findes jo et, i, i flere versioner, han omskrev den jo blandt andet. Jo, siger jeg jo så, men det gjorde han altså, da den skulle til Paris og blive opført mm -hmm. der, fordi der havde man tradition for, at der skulle altså være øh, ballet med, ja. og der skulle være en stor korscene, så det øh, tilførte man så. Og og hvad, det, det hvad kører I med? Vi, jamen, vi, vi udlader det faktisk. Okay, så det er den oprindelige italienske ja. version? ja. ja. Nå, vi vender tilbage til, mm. til Macbeth. Prøv at fortælle lidt om, hvordan du, Susanne Elmark, overhovedet kom ind på den løbebane, at du skulle være operasanger. Altså, er det noget, der lå i kortene fra din fødsel, eller mm. var det noget, du havde en eller anden pludselig oplevelse at tage? Det der, det er noget for mig. Mm, nej, altså, jeg, øh, jeg har sunget altid. Ja. Ja, jeg... jeg sang som barn, og jeg har jo sunget i, i radions pigekor, som det hed dengang. Det er pigekor, og det snak for sig selv, det kunne mm -hmm. vi fylde et mm -hmm. helt andet program. Ja, det er, det, det er, tror jeg er et andet studie. Ja, <laughs> ja men øhm, og, og øhm, vi lavede mange koncerter med radiokor, og der var jeg meget fascineret af, at de fik penge for det. Man kunne simpelthen, man kunne leve af det at synge. Ja. Øhm, så det blev nok sådan min indgang til at jeg gerne ville prøve at komme på konservatoriet. Og det var mit første mål bare. Altså, hvis man kunne komme ind på konservatoriet, så var det jo fantastisk. Jeg havde ikke en, en, øh, hverken en drøm eller en forventning om at få en stor international karriere. Det var faktisk, da jeg, da jeg kom på konservatoriet som 19-20-årig, og øh, så fik Susanne Egen som læger. Øh, hun opdagede, at jeg eller udviklede det her, den her ekstrem højde, altså de ekstra høje toner. Ja, ja. For jeg søgte faktisk ind på konservatoriet mere som jøsk sobran. Okay. Og men hun fandt altså ud af, at jeg havde de her meget høje toner. Så det som, kom som en overraskelse for dig nærmest? Jamen, jeg havde ikke kun bruge dem før. Jeg havde, ikke, jeg havde ikke ligesom fundet vejen ind til teknikken ind til at anvende dem. Så, så kombineret med, at jeg ligesom fik udviklet det der høje register, og så, at jeg også meget tidligere, altså allerede i min studietid, kom til at synge nyskreven musik, mm -hmm. som er vanskelig at lære, så blev det sådan ligesom mere eller mindre sådan min, min karriere at synge nogle af de meget høje ting og de meget vanskelige ting. Som... Og det høje er ikke i sig selv vanskeligt? Ikke i sig selv. Nej. Nej. Ikke i sig selv, for det er lidt noget, stemmen øh, enten kan eller ikke kan. Man er ikke dårligere, fordi man er mezzo. Man er ikke andenrang. Nej, men jeg kan huske et interview... Det mellemste, Ja, ja så mellem på, på italiensk. Men jeg kan bare huske et interview, jeg engang så med Luciano Pavarotti som selvfølgelig er en mand og, tenor og så osv., hvor intervieweren så spørger, om han ikke er bange, når han skal op på det høje C, og hvor han svarer, at han er altid bange. Ja, det ved jeg underligt, ikke? Men øh, har du det på samme måde, hvis du skal... Altså for eksempel, nu skal vi høre lidt senere øh, fra, fra tryllfløjten, der mener jeg, det er det høje F, man rammer, ikke? Jo, så en kvart det. over høj C. Ja, jo. Ja, men, er du bange, når du skal det op? Øhm, det vil sige, det var jeg aldrig. Men, men det er rigtigt, at jeg er stoppet øh, med at synge syngepartiet. Jeg sang det meget længere, end, end øh, kolotursopraner som regel gør. De synger ja. det et sted mellem 5 og 8 år, og så bliver stemmen nemlig tit bredere og lidt mørkere, og så, og så kan man ikke øh, har man ikke den der lette tilgang til højden længere. Jeg havde det altid, altså. Jeg har sunget 17 forskellige produktioner. Det, meget, det må og nærmest være fløjden. verdensrekord. verdensrekord. Nej, det er det ikke. Der ja. er simpelthen nogen, der har sunget. Jeg har sunget omkring 200 forestillinger, og øh, der er nogen, der har sunget. Tusind, tror jeg nok. Altså, men, men da jeg begyndte til sidst, de sidste år, jeg sang det, at, at tænke, at i morgen, at det høje effekt er der, ja. der er begyndt at blive for hårdt. Altså man skal gå på scenen og tænke, jeg ved, at det er der. Så det handler mere om anatomi og teknik, end at man skal gå og håbe på, at det er der? Ja, hvis man ja. tvivler på, at det er der, så, så skal kommer, man det være. Så kommer det ikke. L lad, lad os starte der, så jeg havde egentlig planer, at vi skulle gå i en anden mm -hmm. retning, men lad os lige høre øh, Nattens dronnings øh, arie, så det, vi ved, hvad det er, vi, vi taler om. Ja. Jeg hører her Karin Ott øh, fra Nattens Tronnings-arie, øh, altså en, en rolle, du har sunget i, siger du, 17 forskellige opsætninger? Ja, verden år. Ja, det har jeg. Det er fantastisk. Hvad ja. hva, hva, hva rører sig i dig, når du hører øh, den her musik? Får du lyst til at synge det, eller kan du godt bare slappe af <laughs> og nyde en anden som har en i Åh, ja, ja, men... Jeg får i hvert fald ikke lyst til at synge det. Det, det, det, det, er, det, er, det er noget, jeg har gjort. <laughs> så, du, så du laver ikke øh, det parti længere? Nej, jeg, jeg tror, jeg sang det for sidste gang i 2013. I, øh, 13. Okay. Jeg tror, det var sidste gang, jeg lavede det. Og det øh, er der forskellige årsager til. Altså, jeg vil gerne slutte med det parti på toppen. Jeg ville gerne have, ja. at jeg ikke havde misset et højt F. Som man ikke tænkte, af. Ah, hun var god en gang, men hun kan ikke synge det mere. Mm. Og det lykkedes. Altså, jeg, jeg missede aldrig nogensinde. Jeg behøver ikke engang at sige, nok on wood, fordi jeg synger det ikke mere. Men jeg missede aldrig et højde. Æh, en af de jeg vi talte om på et, i sidste program, det var den her Amazamik Kulshjørte mm. Fæt, hvor der er ni høje seere mm. fra Donizettes regimentet, der er der. Og der var det noget af det, Peter Lodal sagde, sådan rent teknisk. Det var, ja, øhm, det er rigtigt, der er jo ni høje seere, men flere af dem er jo... Altså det, er der, der er sidet en optakt til det næste C. Bam, bam, ja, bam. Ja. Så man er allerede deroppe. Ja, ja. Gælder det også i forhold til, når du synger for eksempel den her arie? Ja, men altså... Ja, man skal komme rigtig ind på sporet af kulturen, og hvis man gør det... Og man i øvrigt har det høje F, ja. så kommer det høje F også. Men man må ikke være for bange for det. Altså, Ej. det er simpelthen et, et, et äh, monsterparti, rent psykologisk set. Altså, da jeg sang det øh, allerførste gang, der... Øh, det er jo en sjov historie i sig selv, det ved jeg ikke, om vi har tid til. Men, men jeg, det var, jeg debuterede som nattens dronning på Deutsche Oper Berlin mm -hmm. i øh, 1996. Og jeg skulle have sunget forestillinger i maj måned, og så var jeg dernede, fordi de vidste, at jeg ikke havde sunget det før, og så var jeg nede i januar øhm, og arbejdede med, med en af deres pianister, og så blev deres anden syg, og så spurgte de, om jeg kunne blive, hvor jeg egentlig var på vej til lufthavnen, øhm, for at rejse hjem igen, og så sang jeg så dagen efter. Og der var dirigenten mere nervøs end jeg, fordi han vidste, at der var forskel på at kunne synge det parti i øh, øvelokalet, og så at kunne, når det gælder. Fordi der simpelthen er så meget pres, og der er så høj forventning på de høje toner. Mm -hmm. Og det er det, der er hårdt ved at synge øh, øh, høje toner. Det er, øh, at folk sidder dernede i salen og venter faktisk i, i når man taler trygfløjten, så venter de på de høje Det er for, den, for, for den arie, anstroning. folk vil høre, ja, at de vil have mærke, mærke suset. Ja. ja. Og det det er måske det pres, altså rent psykologisk i virkeligheden, der ja. gør det svært mere ja, det end ramme tonen. Det. det er det. Så det, det, det pres, det blev jeg simpelthen træt af, fordi jeg simpelthen efterhånden skulle, altså jeg sang det i, i 20 år. Øh, og jeg vidste jo, at jeg, ku, at jeg kunne, og så begyndte den der angst for, at, at, at det så i morgen, at det ikke er der. Mm. Som mm. sagt, ikke. Og så vidste jeg altid, når det ligesom blev den dag. Nej, det skal nok, det skal nok være der ikke. Ja. <laughs> men, men det er sådan den ene side af det, og så var den anden, at det. Øh, det kom til at fylde for meget i min kalender, det lyder måske arrogant, men kan øhm, huske tilbage i 2012, der, der havde jeg fem forestillinger i Wien på Wien og Tryllefløjten, og det er jo øh, dejligt, øh, altså det er jo ikke for det, men der fik jeg tilbud om at lave Lulu, Alban Berg's Lulu, mm -hmm. i Brasilien. Som jo er noget fuldstændig andet. Noget fuldstændig andet, siger. men ja. en vidunderlig rolle, hvor man er på scenen stort set hele ja. tiden. Nattens ja. dronning sidder altså allermest i sin garderobe og, og taler ikke med nogen, fordi man er totalt øh, fokuseret på at skulle ind og sprinte. Ikke? Ja. Det er et sprinterparti, Nattens dronning. Og Lulu er et maratonparti. Øhm, og, og da jeg så må sige nej til det engagement, fordi jeg havde fem forestillinger, i vin i og hvor ingen aner, hvem de hører rigtigt. Altså når man går ind og ser på vin og folksuppe, så, så ved, går man ikke efter at høre en eller anden bestemt sanger. Så, så der blev jeg ligesom klar over, at det kan ikke blive ved det her med, ja. at, at, at det fylder i min kalender og, og, og blokerer for for så du, store opgaver. du startede, da du begyndte at synge, med, altså med Mozart-partier og de, det, du mm. kaldte for de lettere, den lettere musik. Men bevæger dig så med tiden i retning af, nu siger du Berg, vi skal mm. også tale om, om Richard Strauss. Mm. Er det sådan en almindelig løbebane for en, for en sopran? Jeg ved ikke, om der er overhovedet er noget, der hedder almindeligt. Mm. Men, men for mit vedkommende, så, så blev det som sagt også sådan, at jeg meget tidligt sang de her meget vanskelige roller. Ja. Øh, og, og her ligger jo også den atonale musik, som, som Al Albert Berg er. Og, og et parti, som jeg har sunget rigtig meget også, det er... Marie i De Soldaten, mm -hmm. Timmerman, som du ikke skal spille noget af, for så skræmmer du bare lytter væk. Men det er et mesterværk, og det ja. er en fantastisk historie og en fantastisk øh, opera, øhm, men meget, meget vanskeligt. Det betragtes som det vanskeligste øh, opera-partitur, der nogensinde er skrevet. Og jeg er faktisk den sanger i verden, der har sunget flest forestillinger. Som Marie. Okay, imponerende. Ja, men... en, af, en af de øh, komponister, som jeg gerne vil, vil dvæle ved, og som jeg ved, du har, har dyrket rigtig meget, jamen det er også, tror jeg, en, der bliver betragtet som teknisk vanskelig, nemlig Richard Strauss. Mm. Der er jo udgør en eller anden form for overgangskomponist imellem den sådan klassiske genre, øh, og så ind i modernismen. Mm. Det tror jeg er, er rigtigt at sige. Og skriver jo også, Øhm, altså opera, der peger i alle mulige forskellige retninger. Noget, der har sådan en meget romantisk klang som russenkavalerende, mm. og så noget, der er, er, tenderer til, til, til det modernistiske, ikke? Jo, hvor... man kombinerer det jo i hvert fald også. Altså i er der er jo også masser af, af passager, som de ikke er tonale, men, men de er ikke sådan helt så lyriske, som nogle af de så smukke steder, der kommer, hvor man lener sig lidt mere mm. tilbage, ikke? Ja, men ja, jeg har sunget. det første parti jeg sang uden for Danmarks grænser, og som blev starten på min internationale karriere, det var Tabinetta i Ariadne på Naxos ja? af Richard ja. Det var det var lidt en en ilddåb, fordi det var med Christian Thielemann som, som dirigent, som øh, på det tidspunkt stod og skulle til at eh øh, dropper vi her, ikke, men mm -hmm. han er sådan en, en kæmpe kæmpe et relativt stor, stort dirigent. navn inden for dirigenter, ja, er det så ja, jeg, godt vi kan sige. Og han han var i begyndelsen af sin karriere, han skulle til at være øh, cheftagent på Deutsche Uppe i ja. Berlin. Ja. Øhm, og det var også det, der fik mig. Og han tilbyder dig så rollen i øh, han, han fik mig Ariadne? Øh, ja, han er, der var jeg blevet hyret til at lave det. Øh, og det var første gang, jeg sang uden for Danmarks Bransche. Og så fik jeg en agent. Og, ja, så, og så, så, hvor er vi henne her? Hvor, hvad tidspunkt er det? Der er vi i 95. I 95? Så det er der, 95-96, det for alvor begynder at tage fat ja. øh, for dig? Ja. Men den stravsopera, som, som du har valgt, mm. øh, fordi vi har jo talt er... sammen inden, øh, inden øh, interviewet her, det er, ja, Arbella. Ja, det er Arbella. Som jo er en helt anden historie. Jamen, det er det, og det er en vidunderlig opera, og jeg har, øhm, jeg har sunget rollen som Ja, Camille, ja. Øhm, i Ja. på operen i Frankfurt, og i Amsterdam, og i Barcelona, på og... Øhm, det er en, en mindre rolle, en sjov rolle. Igen, mm -hmm. sådan lidt mere mm -hmm. en lettere... Hun, hun er sådan en festfyrværkeri, der kommer ind i anden akt. Men øh, Abella kunne jeg rigtig godt tænke mig at synge. Og nu hvor jeg prøver at kræfte med Lady Macbeth, så vil sige, hvis det går godt, så kunne jeg altså også godt synge en Abella. Og hvad også er det... I, øh, altså, Arbella-historien er jo... Den unge, smukke pige, som gerne vil gifte sig af kærlighed, men yeah. hvor familien siger, at vi skårder lidt på finanserne, så kunne du ikke vælge en anden? Altså, det, jeg synes, det er en underlig historie, og jeg kan jo i det hele taget godt lide, når opera har øh, en god historie også. Ja. Ikke? Det er jo ikke dem alle sammen, der har det. Lad nu bare Ej, man kan godt mærke det. nogle gange, at libertisterne måske har sluppet lige lovligt lidt omkring det. Ja, men, men det er jo lige præcis det her, hvor, hvor sådan noget som Lulu, vi allerede har været inde på, som ja. jo er et skuespil, altså det er jo underlige ord, der er jo sådan nogle punchlines, ja. de citerede. Men, men Abella er også en underlig historie med forviklinger. Og, og ja, hun vil gerne gifte sig af kærlighed. Og søsteren de har ikke ud til at have to piger, så hun må forklæde sig som en dreng. Eller, og lillesøsteren er forelsket i Matteo, som er forelsket i Arbella. De der forviklinger hos Strauss kan jo godt minde sådan lidt om noget, man ellers normalt hører hos Mozart, ja, tænker ja, det, jeg tit. Og der er jo også den parallel, at Abellas at far har sendt et billede til, øh, til den her gamle, øh, rige ven i Kroatien. Ja. Øh, og han er så i mellemtiden død, men nevøen ser det her billede og forelsker sig i billedet. Og, mm -hmm. og er fuldstændig ligesom prins Tamino gør med Pamina i Tryllefløjten. Ja, nå, det, er ja. det er ren rolig Disney. Ja, ja. <laughs> Lad os lige ja, ja. høre. Den rejer, du har, har valgt, øh, er fra første akt, Arbejder Rigtige. Mm. Øh, er det en, du har sunget på scenen? Nej. Jeg har ikke sunget Arbella Nej. endnu, men som sagt kunne jeg rigtig godt tænke mig det. Men jeg vil sige, at jeg har valgt den her ej, men, men det, der egentlig var årsagen til, at jeg øh, øh, valgte det her, mm -hmm. det er, at, at lige inden Fjærkamelli skal på scenen, der står man og lytter til deres vedunderligt duet, øh, som er så rørende, at jeg hver gang ligesom stod og knævede en tårer og tænkte så, nu måtte jeg tage mig sammen, for nu skal jeg faktisk selv ind og se." Så man, man bliver berørt, når man står og er en del af en produktion. Ja, det kan man godt. Det er godt. ikke bare et job, man skal levere. Nej, det er ikke bare et job. <laughs> lad, os, lad os høre, hvordan det lyder, når Kier til mm. er Arabella. Ah, Du sidder helt og svælger hen. Er det, øh, er det både fordi, du drømmer om, at det bliver dig, der synger det her? eller? Øh? Jeg har så stor respekt for, for, for dem, der kan synge det her, og det ja. der er svæv i stemmen. Ikke? Og ja, nu prøvede jeg at forklare, hvad der var, hvad der, øh, var den lettere sopran. Det, det er meget lodret. Altså det er sådan noget, der kvider lidt op og ned. Men det her, det er, det kan man sikkert også høre, det er meget vandret musik. Ikke? Det er lange, brede fraser. Og så skal det alligevel være... Elegant. Altså det, man kalder legato? Eller ja, hvad tænker du, ja, når du siger brede fraser? Er også, fraserne er lange. Man ja. skal simpelthen have værd til en lang sætning, så at sige. Og det skal være båret, støttet hele vejen hen igennem. Altså Lige ligesom i, øh, noget, i mellemgulvet, bryder, op, altså, hvor man ja, bærer stemmen? Ja, og der er ligesom ikke noget, der, der, der bryder frasen op, som der er i en eller anden kultur, der siger filut. Så der er ikke plads til at trække vejret, faktisk? Nej. Det gør man hjemmefra. <laughs> men ja, det ved, det ved hun. Ja, jeg kunne godt tænke mig at synge den her musik, men jeg, jeg vil også altså, skulle synge den øhm, let og lyst, altså som hun jo faktisk også gør, og som man meget gjorde tidligere. Det ligger jo i, det er Kirte vi hører her, som jo er en lyrisk sopran, mm. og, men det ligger relativt lavt i begyndelsen, og så bygger arjen op. Sådan lyder det i hvert fald for mig. Ja, men det er jo i det hele taget også noget med de lidt bredere partier. Det er også med Lady Macbeth, som har nogle dybere ting, men så skal man bare stadig også kunne lave det der stræk opad. af. Det svarer lidt til en ballet balletdanser, der ja. altså stadig skal kunne smække benet op i lodret, men bare også kunne fylde øh, noget. Ikke? Hvordan gør man det rent øh, teknisk? Nu talte vi om det høje F 4 og altså de meget høje toner, og det skal man have i stemmen og være, være tryg ved. Er det... Øh for en sopran, er det så behageligt, så at sige, at det hele ligger deroppe? Eller er det rart også at have nogle partier i løbet af en opera, hvor man så får stemmen ned, og man ligesom kan mærke hele ambitusset, altså spændeviden i, i musikken og... og i ens egen stemme? Det er et godt spørgsmål. Altså, det vil sige, det, der vil jeg sige, at det kommer simpelthen an på, hvordan det er skrevet. Ja. Øhm, fordi det kan være svært at skifte mellem registrene. Øhm, øhm at har sunget noget, der er meget højt, og så ligesom skulle ned og bruge stemmen mørkere og bredere. Ja. Men hvis det er godt skrevet, så er det aflastende i forhold til at have været oppe og ligesom have højere kompression på og, og, og mere sådan spænding i, mm -hmm. i kroppen. Ikke? Og Strauss er godt skrevet. Ah. <laughs> du bliver sådan tror, helt forelsket for i blikket. Hvis vi, og... <laughs> hvis vi siger, at det ikke er, ja, det er godt skrevet. Det er ja. godt skrevet. Altså, han skrev godt for stemmer. Ja. Det gjorde han. Hvad fylder egentlig... Nu, du siger, at det er sådan en drøm, du har gerne at gerne synge Arbella og sikkert også andre, andre ting. Mm. Hvor meget fylder musikken over for historien, øh, over for sproget? Altså, hvad er det, der gør, at du ligesom forelsker dig i... Et, er det en rolle, du forelsker dig i, eller er det hele musikken og hele værket? Hvordan oplever du det? Altså, jeg har sunget så meget ny musik, som sagt hvor det er jo meget sjældent, at musikken som udgangspunkt i hvert fald forelsker sig i, fordi den kan være så svært tilgængelig. Øh, men hvor der alligevel tit åbner sig en verden for en, det er som en blomst, der pludselig mm. springer op, og så ser man en, en hører, en skønhed i musikken, som man ikke sådan lige umiddelbart kunne fornemme. Men ja, altså, Strauss er jo underligt smukt klingende, og samtidig en stor udfordring at synge så dygt, fordi Rent det bare teknisk. er nemt. Nej. Nej. Så, men jo, jeg, jeg elsker øh, spændende roller, som også skal gestaltes. Altså, jeg, ja. jeg er sådan en, en, en øh, skuespiller, som du vi sagde, at du træder ind i karakteren. Ja, ja, altså, det, jeg har godt altid godt kunne lide øh, de roller, der også krævede noget skuespilmæssigt. Mm. Det, man hører, jeg øh, i, i, end vi lige hører det her, det er jo, at... Det er nogle meget, meget små skift i begyndelsen. Altså er det halve eller hele toner, men ganske lidt. Det er jo ikke sådan, at man sidder og siger, at det er en melodi, man lige kan nødme med på. Det er, jo, er det det, der du tænker på, når du siger, at det er teknisk svært? Eller hvad er det, der gør det teknisk vanskeligt at synge øh, stravs i forhold til for eksempel det, vi hørte tidligere med Mozart og en Drønning? Ja, men det, man kan sige, at egentlig har de, de, noget af den samme sværhed i sig, fordi det skal lyde lettere, end det er. Ja. Øhm, og det skal være elegant og det skal ramme en bestemt stil. Altså, der, der er en bestemt måde, man ligesom skal synge det på. Øhm, øhm, det, altså, det, det, og så er, er, er det jo individuelt også, hvad der er svært. Ikke? Hvis man har en lidt bredere, tungere stemme, så kan det være afsindigt svært at, at komme op på nogle af de høje B'er, som Abelha har for ja. eksempel. Ikke? Fordi stemmen simpelthen... Altså, Ligger et andet sted. Ja, det er svært at, at finde elegancen til også lige at komme op på sådan en høj tone. Er det så i... i altså, når du synes svært, er det sådan i halsen, eller er det i, i ganen? Johan Røg, ja. vi havde inde tidligere, han talte ja. meget om, at musikklangen, den ligger sådan i overmunden, lige der mellem næsen og de øverste tænder, eller, eller er det i maven? Altså, hvor, hvor er det, det er svært henne, sådan rent fysisk? Ja, men fysisk? Det, er jo, det er jo sjovt, fordi det er jo... Vi, vi, har, vi har nok nogle forskellige billeder, vi, vi bruger, og det er jo det hele taget, er det jo så individuelt, fordi vi synger jo med... med vores egne stemmebånd. Ikke? Ja. Æm, vi kan ikke ligesom købe os en bedre Stradivarius eller, eller Steinway-klaver eller et eller andet. Vi skal have med de stemmebånd at gøre, og, og vi skal ligesom tænke os til meget af det. Så ja, altså hvis, Når Johan siger, at det ligger i overmunden, jamen så, så er det sikkert et billede, som han på et tidspunkt har fundet ud af, at det giver god mening for ham at, at danne klangen, hvis han tænker på det. Ja. Æm, det giver bestemt god mening at tænke ud i mellemgulvet, tænke en, en bredde i, øh, i brystkassen. For mig er det, ja, det er god mening at holde en, en form for stabilitet i brystkassen. Og i mellemgulvet. Så når man taler det der med, med busstøtte og støtte generelt, så er det i, i, i mellemgulvet mm. og i, i torsolen, det, det ja. foregår. Ja. Er det så, at man spænder alle mavemusklerne og så siger, nu skal jeg virkelig op <laughs> på det høje C? eller? Nej, det er mere at holde en forbindelse, at holde en åbning, at holde en en, en spændstighed, mm -hmm. så kan sige. Nej bliver vi ikke meget tæk? Knap, det er meget nu. spændende at høre. Det er meget spændende at høre. <laughs> og øh, måske skal jeg lige minde lytterne om, at øh, hvis man var i tvivl, så er det her øh, kammertonen. Og vi befinder os nu på 247, fordi radiokanalen her har jo skiftet navn. Øh, så det skal også lige med. Lad os... Øh, Vender os lidt mod en af de komponister, som du allerede, Susanne Elmark, har øh, nævnt et par gange, øh, og et parti, som du har øh, sunget i den modernistiske øh, retning, eller moderne retning, nemlig Alban Berg's øh, Lulu. Ja. Æm, det, vi hørt før Strauss, det er skrevet sådan lige midten af det, af det 20. århundrede omkring, lige før øh, 2. verdenskrig. Æm, og øh, hvornår skriver Alban Berg, øh, er det, det er lidt før i virkeligheden, ikke? er det ikke i en 20'erne 30'erne eller sådan. Må jeg ringe til hende? Ja, det, det, nej, jeg, jeg tror vi er, jeg tror vi øh, der omkring. Så må du ikke Så det er i virkeligheden, nej, min pointe, det er også ligegyldigt. pointen er i virkeligheden at Alban Berg nok skriver lidt tidligere end øh, en Strauss, men Strauss hører vi alligevel hænge fast i en mere romantisk klang og, ja, ja. og ikke har givet sig hen til alle det her øh, 12 -tone musik. Og, og modernismen der kommer igennem der i omkring 20'erne. Hver var jo betaget, og, og ja, dannede jo simpelthen systemet for, for 12 toner. og ja. det vil sige, at de 12 toner er ligeværdige. Ja. Altså, der er 12 toner i, i, i vores tonerække. Og på leveret fra et C og til et C, der ja, er 8 det, hvide og 5 sorte, ja. Ja. eller 7 hvide, hvis man... Og der har vi det jo sådan, når vi synger, dengang jeg drog afsted, eller hvad som helst, mm -hmm. så, så har vi en tonalitetsfornemmelse. Det vil sige, at vi har en tone, som er grundtonen, og den kan vi godt lide at forholde os til, fordi det er dejligt harmonisk ja. for os. Men i 12 tone, der er alle tonerne ligeværdige, så det vil sige, at man fornemmer ikke nogen tonalitet. Og det er øh, både svært at lytte til, men det er også meget svært at synge. Det tager meget, meget, meget lang tid ja. at, øh, at indstudere det. Specielt øh, for og sanger, fordi vi jo ikke har, vi er jo ikke et tastinstrument, mindre man har det, der hedder absolut gehør, hvor man ligesom ved, hvor en bestemt tone er. Og ja. ja, det har jeg ikke. Jeg har det er meget sådan... få mennesker, der kan sætte sig og synge et fis sådan fuldstændig ja, så altså, der er jo nogen, der kan. Altså, ja. jeg har udviklet sådan en form for muskulær hukommelse, så når jeg har arbejdet med et parti, så vil jeg altid ligesom kunne sætte det andet det rigtige sted. Men jeg har ikke som sådan en, et absolut... Det ligger ikke i øret, det er, det, du kan mærke det. Ja. Ja. Men, øh, men det vil så sige, at, at man skal, for en pianist, han kan jo trykke et C ned. Enten ja. C, og så kommer der jo den tone ud. Den har vi det jo ikke som sanger, fordi vi skal ligesom vide, hvor vi tager den fra. Ja. Og det er meget vanskeligt i den, i den atonale musik. Så skal man ligesom enten kende partituret rigtig godt, og vide, at der er et horn, der spiller et Hvor man lige fanger det Og om, sin... skal jeg synge ja. et gis, så skal jeg en hel tone op og men altså. Lad os prøve at høre det eksempel. Ja. du har valgt øh, fra Lulu, anden akt, hytleine Lulu. Vi ja. Woher nimmst du die Schamlosigkeit, mit einem solchen Wolfsgesicht hier zu erscheinen? Halt die Schnauze! Ich laufe nach der Polizei, ich mache Anzeige. So was geht sich mit den Ich, ich bitte Sie die Frau nicht zu, beim Himmel! nennen Sie das! Ich habe mir dieses Skelettes wegen, diesen Bauch angefressen. Ich bin erwärts und wenig aber ich soll hier auf der stelle der blitze schlagen wenn ich mir nicht deine liebesrente auf jede betrügereien herausknobbre ich laufe auf die polizei flüchte ich reise lauf lauf denn jetzt sie wir los Gott sei und jetzt wir I na hi du kan jo godt høre. Altså, hvis man ellers har holdt ud hen til slutningen, ja, så kommer helt... der jo nogle fraser, ja. som, som minder lidt om Strauss, ikke? Hvis man, jamen, det, jeg kan sagtens <laughs> høre det, og der er jo noget af det, der nærmest lyder tonalt også, ja, altså, hvor man ja. kan mærke, at der er en dominant, og bum, så kommer ja. der en forløsning i ja. en ton, ikke? Ja, øh, jeg skal lige sige til lytterne, at det var så Lulu her, Alban Berg, og det var Pierre Boulezs indspilning, vi, vi, øh, vi hørte, og altså et parti, som du, Susanne Elmark, har, har sunget. Ja, jeg har sunget det på operaen i Madrid, ja. og jeg har øh, også været det, der hedder... Øh, cover, eller understudy øh, i, på Covent Garden i ja, London. Okay. Og, det er jo en meget fornem opera at synge ja, Og i øh, Barcelona. Kunne de ja, operaen, ja. Men der kom jeg altså ikke til at synge forslaget. Der var jeg parat til at synge, hvis deres store stjerne blev syg. Ikke? Men... Er det det samme publikum, har du indtryk af, der går ind og hører bærg, som hører værdig for eksempel? Nogle steder er det, ja. Det er det. det. er Det er det. Det er Fordi det, er jo, det stiller jo nogle helt forskellige krav til, til, til, til ørerne og til hjernen, til hjertet osv. Ja. Altså her skal man jo virkelig lytte efter for at kunne høre, hvad det er, komponisten har villet. Ja, og lad, man skal. Man skal kende det, og det er jo det, der er lidt ubarmhjertigt, ikke, hvis mm. man ligesom skal gøre lidt hjemmearbejde eller et eller andet. Det er lidt som et sprog. Altså, øhm, og hvis det er et sprog, man ikke har kendskab til, så er det bare nogle lyde, og så det ikke, siger det ikke så meget af. Hvis man bare opsnapper nogle få ord, så, så begynder det at give mening. Ikke? Øhm, og, og sådan er den atonal musik lidt mere. Du, du sagde på et tidspunkt, da vi, øh, da vi lyttede til musikken, og lytterne ikke kunne høre, hvad vi talte om, at øh, her er der ikke engang skrevet noder for, hvad han synger. Nej, det hedder sprichgesang, ja. altså talesang. Så, så er det sådan markeret, der er forskellige måder at markere det på. Nogle gange skal det sådan være stadig på en bestemt tonehøjde, men det skal lyde talt, så man ja. skal bruge sådan lidt mere talefunktion i stemmen. Øh, andre gange er det ligesom bare sat sådan nogle krydser, og så skal det være på den, på den rigtige rytme, men skal være, skal være talt. Okay. Hvordan ved man så, altså, at man gør det rigtigt? Øhm... Er det instruktøren, der bestemmer det? Det kan være både instruktør og dirigent, der vil have det mere eller mindre sunget eller talt. Ja. Men, men der har nok fra komponistens side været en eller anden klar fornemmelse af, hvordan han gerne ville have, det skulle lyde. Der er jo så efterhånden sådan lidt kunstnerisk frihed fra ja. opsætning til opsætning. Ja, ja. Er det, er det særligt bævsk? Eller har du også oplevet det i andre steder? Spriggesang? Ja, men det, det er... Det findes andre steder også, som Marie, i de soldater, ja, findes ja. det også. Men i moderne, altså er, det, er det koloraturets, øh, hvad kan man sige, opdateret udgave, eller ikke koloraturet, undskyld, recitativet, øh, sådan i en opdateret udgave? Det kan man det måske godt kalde det. Ja, hvor man og har meget noget, der skal se. siges. Og så... <laughs> ja, det ja, teksten måske er det er det vigtigste, ja. vigtigere end en ord. for det er jo en anden ting også. Altså det, er jo, det kan jo være svært at synge og tekste samtidig. Mm -hmm. ikke? Og mm -hmm. som sagt, i, i, som vi har talt om allerede, tidligere, så er Ibregson jo i, øh, i Lulu Det fantastisk. Som er et, et teaterstykke, ja. øh, der er skrevet, og som Berg der, har taget og sat musikken til. Ja. Ja. Det er jo næsten en foroplagt overgang til det næste, vi skal tale om. Hvis okay. vi har et, øh, et, øh, et teaterstykke, som en komponist har sat øh, musik oh, til. Ja. <laughs> fordi ja. det er det, øh, ja, det er årsagen til, at det her er et båndet interview. Øh, fordi lige nu som lytterne hører det her, der befinder du dig i, i Schweiz, øhm, og skal instudere en meget, meget mørk og ond rolle. Når man sidder herovre for dig, Susanne Elmark, der er det meget svært at forestille sig, at du kan lave en Lady Macbeth. Åh, oh, det skal du da ikke sige. Det, man, kan da, man kan da spille sig fra hvad som helst. <laughs> ja, og nu siger du, at jeg skal instudere den. Det er jo så ikke helt korrekt, fordi instuderingen den foregår jo i månedsvis, inden man så Aja. starter prøverne. Vi går til prøver øh, på. Øh, Berdis Macbeth, og der ja. premiere den 22. januar. Ja, men altså, øh, jeg kan ikke være meget ond. Det kan du. Jeg kan være nattes er selvfølgelig heller ikke lige med øh, en sympatisk person at invitere <laughs> ind i sin dagligstue. Nej, Nej men øh, det er en spændende rolle, øh, og hun øh, er i den her produktion, vi laver, ikke øh, rendyrket ondt. Og det er jo en ting, som jeg også synes er ganske vidunderlig og som jeg også har nyt, når jeg, når jeg spillede natten Dronning, nemlig når man fik lov til at lave det lidt facetteret, mm -hmm. at det ikke bare sort, hvid, ond, god... Øh, øh, ja. Lady Macbeth er jo i rollen selvfølgelig gift med Macbeth, som er mm -hmm. tyranen, øh, og som slår en ihjel i øh, for at blive ved magten. Og øh, så kommer der så den her anden klanleder, det foregår i Skotland, ja. øh, hedder han MacLeod, noget af den stil? Nej, der, der er en McLeod. Der Nej, det er ikke en. Er, undskyld. Hvad hedder, hedder altså, helten til Norden? Og der er, er ja. ja. Jo, men han er jo ikke... Altså, egentlig gør hun ham jo lidt mere. Det er jo der, hvor man kan sige, at han... han og der også er hende. Han er jo en krishelt, mm. Sej. Og, og kommer jo netop hjem fra et, et krigstogt. Og, og det er jo Lady her. Macbeth, som får ham til at gøre ja, alle de undgærninger. Ham. Ja, Ja, det er jo ikke helt pænt, Nej. det kan man sige. Nej, men alligevel så er der, får du nogle nuancer ind i den her produktion, hvor hun ikke er entydig rundt. Ja, instruktøren, øh, Wolfgang Nickele, vil gerne have øh, både noget sårbarhed og noget følsomhed ind i hende, som, jeg, som passer mig rigtig godt. Mm -hmm. altså, og så vil de i øvrigt også have det, have det lettere sunget, øh, ikke helt så, så tungt og mørkt, som man ofte hører okay, det. Okay, så det er ikke kun i rollen, det handler også om musikken og intoneringen? Ja, ja. ja? Jo. Blandt andet også derfor, de har bedt mig om at lave det, selvom det er et, et, et tungt fag. Præcis. Lad os prøve at høre noget af det, som mm. du altså skal, skal synge, Susanne Elmark, fra, fra Fjeragt. En ja. arie unemakia. Mm. Vil du sige, at sætte et på ord på en, hørt det? Ja, en plet betyder det. Og det er, der er hun jo faktisk blevet øh, lettere vanvittig. Øh, i vores produktion, ikke så vanvittige, men, men øh, øh, i hvert fald nok sindsforvirret til, at øh, det her blod, hun har fået på fingrene ja. af at myrde kongen, øh, og fået Macbeth til at myrde kongen, så, så han selv kunne blive konge. Øh, det forestiller sig hun så at hun ikke kan få af fingrene. Ja. Det bliver ved med at sidde på hendes, på hendes hænder. Et, så, så, hun, så det er, er sådan en vanvittig ja. det her. Samtidig med, at det er også en søvn fordi hun går faktisk i søvne og synger den her okay. Ja, svinger. No. Mm -hmm. Vi hører det her, Stefania Malagu synge fra, øh, fra Verdi's uh, Macbeth. Mm. Og ja, er det sådan, du kommer til at synge det, Susanne Ej, Edmark? Nej, ikke, ikke helt. <laughs> ja, det er ikke helt så mørk og bredt, som hun er. Men øh, ja, instruktøren vil også have en lidt anden stil. Men jeg synes jo, det er meget betagende måden hun indledningsvis synger. Sådan virkelig sådan lidt øh, øh, transeagtigt. Ja. ja. Han sådan lidt flat, sådan lidt uh, uh, Ja, men hun er som ja. en døs. Ja, ja. men, men Værdig skrev også øh, en notat om, at han ville ikke have, at det blev smukt sunget. Det måtte ikke være smukt sunget. Nej, det, var... det virker jo sådan lidt kontraintuitivt ja. i forhold ja, jeg, til opera. Ja, men det måtte det her ikke. Og hvad, så, hvad, altså, det kan man hvordan, altså skjule sig bagved, hvis det går hen. <laughs> ja, det var, det var han bare det var ham, der sagde sig. det. Nej, jeg er sikker på, at det bliver, det bliver rigtig, rigtig smukt, når man øh, skal høre dig i rollen her. Er det første gang, du synger Shakespeare's, øh, altså værdig Shakespeare's opera? Du har ikke arbejdet med de andre tidligere? Nej, det har jeg ikke. Jeg har ikke sunget, øh, har ikke sunget Falstrup i sin helhed. Jeg har sunget Uddrag. Jeg, ja. så, det er, så det er en ny oplevelse. Hvordan indstuderer man det? Du sagde, at når du tager til, til Schweiz her... Øh, Øh, i, øh, i januar. Øhm, ja, så er der jo gået et kæmpe arbejde forud for. Ja, altså kan vi har... du tage os ind i det? Ja, der? Hvordan altså gør man? Vi, vi startede prøverne den øh, 6. december, så vi har haft prøver i, i december måned også. Og inden det, øh, indstuderer man rollen. Øh, fordi man skal kunne den, når man starter, begynder prøverne. Ja. Så er det er ikke noget, man man skal have nogen i hånden. Så man skal have lært det hele udenad. Øh, og det er jo både altså tonerne og rytmen og teksten, og man skal også have noget forståelse, for noget indblik i, hvad det er for en, for en historie. Mm. Og jeg har øh, lyttet på forskellige indspillinger, men man skal også passe på, at man ikke lægger sig op af en Specielt Når det er nogen, der synger meget tungt og mørkt, så skal ja. man slet, ja. slet ikke prøve at komme til at lyde ligesom dem. Mm. Øhm, men jeg har også set forskellige... Øh, versioner af skuespillet. Og det er Nå, ja. jo også meget interessant. Så det lænder du også, også op meget Ja, altså som giver lidt indblik i, hvordan, hvordan historien kan fortolkes. Så det er ikke kun værdigt. Der er også Shakespeare Der er i altså rollen. i højeste grad også Shakespeare. Altså, ja. Det er med stor respekt for, at det er en, en stor klassiker, vi laver, ikke? Ja fantastisk. Jeg er sikker på, at det bliver en fornøjelse både for dig, øh, men i øh, særklasse for, øh, for publikum. Tak. Ja, der er forestillinger helt frem til, til sommeren, så hvis, øh, hvis man godt må rejse ud igen på et tidspunkt, så kan man helt frem til 18. juni, tror jeg, vi har sidste forestilling. Og Lutern er en underlig smuk det er sandt. smuk smajtisk by. Det, er sandt. det krydser vi fingre for. Og så, øh, ja, man kan vel godt stadigvæk sige godt nytår. Oh, ja. Og, øh, og tak, Susanne Elmark, fordi du ville komme her og tage os igennem fra Mozart øh, over Verdi til Berg og Richard Strauss. Det har virkelig været interessant. Det har været en og først og fremmest du få lov til at være, bare for et øjeblik, en del af, af din verden. Tak for det. Det var dejligt at være her.